Скільки ж ви ділочка переробили, скільки ви людям пособляли, скільки ж ви житечка посіяли, а тепер і на вас прийшло горе. Він побачив на полі своє жито з туманцем, з росою, сльозою і почув свою ростину на віях. Не треба, тітка Марина, не треба. Туркається рукою її обличчя Її кіс, що пахнуть літом і сном. Жінка відхилилася, глянула на нього. «Що ж ми дранивку будемо робити? Я ж збиралася восени на твоєму весіллі погуляти. А бач, якого дочекалась весілля. Мирослав ж знає. А вже Либонь знає. Погана звістка не лежить». Це б тільки жити, тільки тішитись вам, і який каторжний виходій убиває життя. Коли можна я день два перебуду у вас хоч і рік. В день, щоб ніхто не бачив, сидітимеш у клуні. Там уже сіна є, а чи тут. Це ж ти навіть малюнків не побачиш. За них мені Київ премію дав. Ось що я, дурна, кажу. Хіба тепер до цього? Вже благословлялося на світ, коли він перебрався до старої клуні, виліз на засторонок, де його чекала немудра постеля, двоє рядин і подушка. Цей день стягнувся йому за рік, і що тільки не передумалось, і що не згадалось, а рятунку не було, і сну не було. Він довго дивився, як на бантині вгодований павук ткав павутину, як зблискував хрестом з прогнилого срібла. Потім на другому за сторонку, де лежала торішня солома, почув тихеньке попискування і наголосне квоктання курки. І знову попискування, і знову квоктання. І з цікавості добрався до за сторонка і у кутку його побачив занепокоєну клочку. Біля неї невміло жовтими грудочками підіймались і падали вогкі, щойно вилуплені курчата. В наместинках їхніх очей ще не було жодної тривоги. А ось понад самим током ворухнулась земля, і хвилястою смугою почала підійматись. Якийсь невідомий ореч з-під низу вів свою борозну, а землю підводив угору. Данило до краю проореної борозенки приклав руку, і невидимий орач боляче дряпнув її. «Не заважай працювати!» «О, ти маєш урок навіть открота!» Повернувшись на свій засторонок, Данило побачив, що з-під подушки вивився ріжок якоїсь книжки. Це були українські думи. Він розгорнув їх із жадобою, як здається ніколи, припав до трагедійного і героїчного слова, до трагедійної і героїчної історії. І вона почала дамувати його болі більшими болями і гоїти його надламану гілку духу. Він бачив далеке Келеїмське поле і козака голоту в бою і ту годину, коли з блакитного вечора виїжджав червоний козак Терентій. Ой, поле келеїмське, Бо дай жити літо й зиму зеленіло, Як ти мене при нещасливій годині сподобило. Дай же, Боже, щоб козаки пили та гуляли, хороші мислі мали, І неприятеля під нозі топтали. Слава не вмре, не поляже, Отнині до віка, Даруй, Боже, на многі літа». Такі слави наша не вмре, не поляше. Тимчасове минеться, а вічне залишиться. Але хто з нас не хоче і своїми діяннями, і своїми помислями доторкнутися не тільки до скоро минущого? Уже над вечір'ям заблакитнавився день, Уже й сизі тіні шугнули в клуню. За селом пішло різноголосе ревище корів, а вулиці запахли пилом, луками і молоком, коли дверця та відчинила